كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد فالله تبارك وتعالى يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم بس انت ضروري Parëm ndërimet tonë i takojnë Allahut për shëndetje tonë të ngrohta të kësa i dite zotrije të ndëruar Mohamed Mustafa sallallahu aleyhu sallem me lutje tona të cilët e kemi zakon në gjdo gjumon me i bon që Allahu prejneme namazin e gjumon së kabul të ban në temën ton për të cilën jebi kap e treta gjumon sëtë insha Allah se të dhe harpe dhe se të dhe fjale thonën është për Allahën gjëlle zelaluhu edhe qëllimi finali joni është që dhe fjale thonën të kalon në vejë për prej momentin kur muslimoni dhe gjënë fjale në Allahu gjëlle zelaluhu dhe këshila që i dha Muhammed Musafaj sallallahu ta'ala a.sallam për dobinë e umet me fjale në umet kemi qenë të qartë javën e kaluar fjale në umet do me thonë popoj të sëllës i përfshin hia apo drita e shahadetit. Unë së pjegove ja vën e kaluar për qeshën e hileve të sëllës që kanë bërë popëve në musliman në përgjithsi edhe ajo hile që e banën jë banë gjitë në kapi edhe neve e kapi idejën tonë e kapi ideologit tonë ne e lusim Allahun që e të në kap ndime e shpejt e ati Cenak tatei kaloj stadiumin e Hileve që nai ka bot nai kan bot popoj qirn e kët fush Allahu subhanahu wa ta'ala in quranik kerim fa taim kanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allahi war rasul wa qulu al-amra minkum fa yumuslimanat te majona shahapër editur bashkimi ban fuqi që nukap pune është një shkrimtarit, një fjalli e një poetit, një fjalli e filozofit, që është regullë kuranur e cila prej kuranit kabih. Temë ajo në kërëjmënin bashkimi, banë pëti. është temë kuranur e dhe sunetit Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. Në kuranë Allahu këthë. Për inë të në zahtum fi shëjën, nëse ju jeni të shpërndarë për ka mendimet e juaja për një vërë. Nëse keni kalu në fazat e djetës juaj që ju, s'keni mundësi me arritë të një bashkimi i mendimit, tër të një ideje për bashkët për arritje, të një rezultati i dhasë një problemit që i keni, për shkak se mundët me ndëllë që ju problematikën e juaj e keni shtri në fushën apo, e keni shtri në letrën, e sistemi punu të punuës të injurimit edhe të injurantës të një kohës ko për e kohëve Allahu Gjellë Gjellë Hu tha e nëse në këta asë dëni medal për e krize fa rëdduhu ilë Allah problemët e jua e që i keni këtër i të Allahu Gjellë Gjellë Hu problemët e jua e që i keni vendosni me letrën e Allahu Gjellë Gjellë Hu dhe në shablonin e Allahu në bi problemët e jua ta fa rëdduhu ilë Allah Pra këthanin kurani kerim edhe studionin se si në përmet barnatorës se kurani kerim i shërojnë së mundjet. Nëse me mëndoni se i shërojnë ato jashtë asaj barnatorën, nëse me mëndoni se mundën i ato me i shëru me shablonë qëtër, jashtë ashtë shablonë në kuranorën, duhet të keni me dië që ishë në mëngjesin e problemit se problemi ju a i zhitët edhe ma fel. Problemi ju ka me ra në pushën e ndodhë ndodhjeve, Tek sa i kohe ndoqi edhe zë e maznisë sa hasi ndotën. Të nderuar muslimanë, Allahu subhane ve dhe zelalu Kur'an-i Kerim nuk flakut asnjëherë. Ayat-a Kur'an-i Kerimi në Sunnetin e më së Muhamedi alayhi salatu sallam nuk flakut. Fjalët e ati janë të gjitha të shejta. Fa in tanaza'tum fi shay'in turduhu ila Allah. Nëse keni shpërndarje të mendimeve të juaja. Mendimet e juaja së bashku udhni poshtë فكثاني عطوة الله جل جلاله وجل شأنه أتيجان شريم نسلو كن شريم قرآن نسلو كن شريم قرآن نسلو كن شريم قرآن نسلو كن شريم قرآن طائل والرسول فكثاني نسنت فعلنا حديثة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم أتيجان شريم طالق قرآن الكريم وأولو الأمر منكم Elësnë hadithin e Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam, nuk gjeni shrim. Nuk gjeni përgjigje për problemet e juaja. Urdhënoi ulemat e juaj që i keni pyetni sa Allahu xhellahu te ala. Urdhënoi i pyetni dietarat e përgatitur për çështjet e problematikës juaj që i keni. Pitni ato se ato kanë përgjigje. Kan përgjigje nëpërmjet ajetit, edhe hadithit, edhe analogjisë sa shëndosh, e cila vjen në baza të Kuranit të Kërimit dhe të Sunnetit qërët janë gjithat qe, gjitha qërët analogi janë të kota. Bësim karë mderuar në, po i përjetojmë disa dita, po i përjetojmë disa dita të silët. Rallë harë ndonë që një popull apo një generat prej generatave i përjeton ato. Këto nuk janë gjana të përdiqme që se i cili prej njerëzve din me vendosë. Këto së di me vendosë asë të asunë. Ja Këto asë një napalë nuk din me vendosë. Këto i vendosë vetëm një gjahu, i vendosë këthimi i muslimaneve në librin e Allah, gjëllë gjëllë uhu, gjëllë shanuh, edhe pranimi i ati për orar pune, pranimi i librit për shërimin e plagave të problemi që i kanë besimtarët në një kohë, vetëm a gjeshë shërohëm e të gjithë. E ke shumë të kotë nëse mendonë se unë më mujë me mundëm me ta fru di shka. Mendoj se jam i kotë nëse me mendoj se ti mundës in deruar i dhemot problemës siki i oni kur të ndodhin edhe njerëz që kërkojnë shërime anë kënd botës jashtë akuralit të krimit i ngjajn ato njerëz di personave të thmuar të ditë edhe janë dal para derës barnatorës apo janë dal para derës së spitalit edhe konsultohen për shërim a nuk hin me vizitu mjekun un nuk e di tash sa duhet me qendruar çikot që di burra para spitalit tu du dukë bë analiza edhe dukë bë shpjegime njëri i jetrit se ç'duhet marr parasysh edhe ç'duhet vepruar për shërimin e problemit që kanë të ditë Ne dim shumë mirë se për shërimin e problemit janë 3 faza faza numer 1 është anamneza faza numer 2 është diagnozi diagnostifikimi faza numer 3 është terapia Anëm nezën duhet të banë mjeku me kusht që i smuarit i tregonë mjeku për burimin, përshka këse i smuarit kontribonë para mjekut në thash i qartë në sëpjegimin e gabimeve të veta që ka i ka bo, deri sa i ka rrit e ajo smundje e fel. E ka mjeku shumë vështirë, e ka mjeku shumë vështirë me arrit deri të diagnostifikimit i smuarit, a i smuarit për i tregonë gjëtë jetërë. Përshembu, ati është të idhim barku, a i ka fletë në një livanë të laktë, i thotë mjekut ka mfletë me një dushek me puplia, kuru qova ish në bojë smutë. Këtu mjekun këtë raste ka shumë vështirë, përshka këta i smundet më artër të diagnostifikimi i drejtë për drejtë edhe në ma i shpejtë ati. A i nuk mundet me caktu pas taj terapijën e ti, përshka këta e pa diagnozë nuk ka terapijë. E çka duhet bëfra, ismuari duhet të ndihmon mjekun përka të qaktimi, përka të spjegimi i qeshtjes se çka i ndodhe ati kër usmu. Edhe duhet faktikesht të dërzon vet vetion, të dërzon litarin e ngrarjes ati në duart e mjekun. Edhe pasi që të spjegon e ban anamnezën e shëndosh mjeku e pas ta e ban diagnostifikimin e për sama të afërt, Edhe terapia ashtë në atrasë të me vyshme E vërtet ashtë na që jemi të thmuar Ashtë e vërtet E vërtet ashtë që jemi ndalë par aspitalit Po lipim dhjem prej qerve Shka nuk janë mjek E vërtet ashtë që nuk po e pranojmë Se ku kemi dhe viju E vërtet ashtë Se nuk po e pranojmë ku kemi dhe viju E vërtet ashtë të na nuk po pranojmë Se një shkak prej shkageve ashtë ajo që në alam rrugën e Allah u gjellë gjelalu, përshka këse i kemi koncentru, koncentru. gjitha mëndimët edhe biseda tona se vetëm anëmiku i jonë i ka fajët, ashe vërtet e cila e vërtet nuk më hot se anëmiku i jonë i ka fajët, mirë po, a i hisën e fajëve dhe vete e ka, që nuk jalan as danubi, nuk jalan as danubi, mirë po, ne hisën tonë do të asudjojnë vetë, përshka këse Ashe vërtejt që na hisën ton e kemi në balë, hisën ton e kemi në trëtoarin ton, hisën ton e kemi në arën ton. Prejtë vërtejtave, prejtë vërtejtave që na kemi dëviju, a këta duhet ma muslimanët të jasojnë njëri qëtërit për balë? Këta duhet ulemat të jasojnë ulem umetit Muhammed Mustafa asë për balë, pare zerra. është e vërtet për e vërtetave dhevejimive të në, se muslimanët për tutën për e shahadetit, muslimanët për tutën për e bajrakit vetë, muslimanët për tutën për e bajrakit i tëlinë të shkruë Allah, Allah, Muhammedur Rasulullah, muslimanët sot përsojnë, ato muslimanë të cilët e therin e zonin pës herën dhita është e vërtet, që ato musliman i kanë frige Europës se për i heton se janë musliman. E kanë dëshirë që aktivitetet e veta mos t'ingjirosin me fe se tutën se pastaj për ndëgjon në helbet Gjelbardi se ju qenë këni muslimanën a islamin se dojnë. Për ndëgjon në helbet Klaus Kinkl se ju jeni muslimanën a muslimonin islamin nuk e ndihmojmë e paharrojnë këto njerës se Klaus Kinklën Edhe Gelbardi, edhe ai Qetri, edhe ai Qetri pa emra, e dinë më mirë thëna thëna yemi musliman, edhe e dinë më mirë thëna thëna thajemi musliman. E dinë shumë mirë. Sikur sa ato kanë zbuluar një vend tri taze pa na i gjojin mallin burrat e ton. Sikur sa ato kur doin më zbulojnë një vend taze tri në bot, as koha Vaskodegamës, as koha Kinës, as koha aty Amerikovespucit e po zbulohet një vendirin Balkan, e ta shëhetum se ati kishë pas musliman. O, të ndëruar, kjo kohë ka qenë në shekullin 4 mlete dhe 5 mlete. Këto dita kanë qenë në fundin e shekullit 4 mlete. Ta shmo, jemi në qëtër në qera dita të e tu. Ta shë gjithë njërzit e din se ku ka musliman e dhe kus ka. Edhe halë i jam e di se Siberia ashtë 21% musliman. Edhe halë i jam e di krejqiteti i kinës i cilja ka emrin Peking ashtë 11% musliman krejqiteti i kinës edhe halë i e me din më rëvesh edhe une kam arrit me dit se 9 presje 5% janë moskva musliman krejqiteti i Rusijës e une sa shkoll kam qëkaq shumë pak shkoll apo thoi neja ke milan kërpeshin e problemeve tona ta vendosin njërë zi që janë matë ditur se ne akin se e tani me u nga me u mshë mas ative se për na diktojnë se musliman mshën e bajrakin mshën e shalin mshën e shalin e hodës mshën e gjamirën mshën e minoren disa njerëz janë të maqumallin e di personave që diskutunë për minoren njërën i kishtë pas shumë bindjit e fella a i qëtri i kishtë pas bindjit me u bindë shpesh me u bindë shpejt njërën i tha për minoren apësha që ketë minoren tha hanë Tha bunora në kjo. A me e kanë qëllë për petë. U bindë qëtri. Se ishë mësuaj, kur mësë me mundu vetën me formu argumente bindë se për vetëi, edhe me dit imuniteti i bindë njëve qëka është, se ku duhet me u bindë, e ku zduhet me u bindë. Kishë njënë i mësu, gjithë monë me besu qërë shkatsojë. Ki shenjoni ai qet njoni i bindun se hoxha çka po thot tash e vërtet, amba ki qetri ki qetri kur të fole he në zë shafti. Thabë shekët minonë sa bosham kjo tërma tani më, po, sa bila punor kjo, sa po tërma kançel. Edhe u bindai qetri dhe shkoi në shtëpi tregoj, sa thot kampani punor, çelim tërma. Torpet. U bësin tar ndëruat për minorën tonë kemi shumë më abet. Për i për tri edhe një herë problemin e ative di veç që e kishin për minorën për një herë në bod. I tha një një apën shepë këtë. Sa Allah e di veç a i vetë se sa kanë qenë të mdoj ato shë e kanë dërtu. Veç a i di sa kanë qenë nga të gata ato shë e kanë maru këta. I di ti kishen edhe maj menqër. Sa sa shë ashtu? Nuk është kështë të me pasqenë atë matëgatë. Dhe për shka pra, të e kanë maru ratë, të e pas ta e kanë ngrejtë. Kështu këshin bisedu disa njërës, të nderuar gjemotë, mendimet e masës tonë, mendimet masëvike, të masës tonë, sëtë shumë i njajnë ti problemi. Sëtë disa diskutojnë të atë problematikës se. Protesta që u bonë në shkut, kanë qenë të vyshme dherën pikën e fundit, ama mos kisht qenë bajra ki isha inëgjërosur me la i la i lallate, e pa në qenë, e pa në lati u prej shumë. Ashtë që di me njerëzit e tonë, ko ka e të mënduar të, të njerëj të tonë, së da është shumë problematike. Ato njerëz që e pa në atë, mos harojnë vlazërit e tonë, anë e manë ka jemi. Sa ato, që a i bajrak ilah ilah ilallah në shkup, a i ka qenë bajrak në mesin e të rilët gjamiave në shkup, minorët të cilët janë shkup, gjami të cilët janë shkup, gjemoti i cili ishte, ati ishte i shahadeti, a i ishte edhe i bajrakët ku që zi, përshkak se na kemi di bajrakët të cilët të dit i dujmë, njeni ash me flamur bajrakë në gjirën e ku që dhe dhe dhe, e dojmë shumë e dhe rrimë nën hata, qetre është bajraku i jonë i cilin atubon me 1.700.000.000 njëzë prej të të të të lid nuk hekim dorë. është bajraku i cilin është këtë i derës gjennetit. është bajraku të të të të linë e njofin bota mirë. është bajraku i cili ka u dhejqë botën 1.500 vite me ralë, me divaluta. E ka u dhejqë botën me direhemi nimi vetë dhe me lire në Osmanve 500 vite me ralë. është bajraku Por ka fillin ki vin ju mo brenda e nuk duhet me u tud pra ekni komplekset robësimtar ekni komplekset se ato njerëz që ngrajtën bayraku në Jonin edhe çetrin prej xhumos dulën thonë në hirë se lidh bayraka al me fal xhumon pra lajmërov kush një se ti je ai që ai lajmëroi kush një e pastaj ti kur të lajmërosh se je musliman në Ballkan nuk del me një gjatë çiset dinçhet Ata e din e gjithë bota se non presje 5% është Moskva, qiteti i kres, kre qiteti i Rusijës musliman. Mosharoni se 10 milion muslimani u dhehesh para konin Amerikë. Edhe ato para shtëpijës barë, bojnë demonstrata, zdo mujë pëthuise, para shtëpijës barë, me bajrakin la ilahin, Allah, Allah, Allah Muhammadur Rasulloh. Po në Amerikë, është situata e të mënduarit kretë ndrishe. A gjithë 200 milion Amerikanë nuk sëjtë ahë, ki farakoni mirë që arë me bëgë demonstratë para shpizë barë, po i dha në gjirë islame, e qësë po interesovi pra, jo? Duhët me i dha në gjirën tone, që ka ke? Nuk banë me mësha në gjirën, nuk banë me mësha bojën tone, se faktikisht, je para Allahu gjëlle gjelalu hu një munafik, i të li banë ma shumë se njëftirë me vetëi. Allahu në Kurani Kerim ka thonë, wa la të nëzawu, fa të fshelu, fa të dheber i hukumë, oju, nësi shpërndani mëndimet, mësë përçanin me zlatë i përsi gjonat ima se këto janë gjonat vogla këto janë gjonat ima <të> latën e zahu mësë përçani për të përshelu ukeni me hum për të dhebe rihukum e pastaj era e popullit kamë ju ik nuk ju dhe nara popull mu qërë, ju shpërndajnë qërp si të ju shpërndajnë ju harë Nëmë aje e kuludhë dhe bumin e lganë e milkasië. Fa rësullë Allah e lësratu sërem. Delën e ndarë nga biliki e han ujku. Nuk tha këta filoni e filoni. Këja është hadisi vërteti zotriut. Muhammed Mustafa sallallahu a lësratu sëllem. Tha delën e ndarë nga biliku e han ujku. O të mderuar. Mo se bleni lirë fjallën delën e ndarë nga biliki e han ujku. Se kjo nuk do me thonë një shqiptarë ndarë nga shqiptarët e hanuki. Kjo është e vërtet, po e vërtet e shqiptarët të ndarë nga byliku 1.700.000.000 i hauki. Moshe bleni këta në hartën e vogël, po bleni këta në hartën e modhe. Popullë afganistanesë po të kishenë ndarë nga byliku i 1.700.000.000 ve. Arusha këtë e hongër, jë uki. Këtë e hongër arusha. Se ati jë uki, ati arusha ja pa në gjithë për qafet. Po do lin çeçen, poti çenin dar prej la ilahe illallah edhe bajrake të gjelbër të sadet e hanëra rusha e bardh. Mir po smujti pafers as për as as, as aspar aspar aspar me, për afër mi, për shkak se i mohoi edhe i vogli atyre pa treguar çish në koh se s'kem injir tjetër. Kem injirin e bajrakit çeçen edhe kem injirin e bajrakit në të cilin shkruan la ilahe illallah muhammedur rasulullah. Çto janë popujt e freskët? Mosë të mas, tërploni preasaj që e kemi Një njëri I cili në balin e vet Apo në faqen e vet tëftirës Ka një pik të zez E me të cilën kalin Një pik të zez Apo të kuqe me të cilën kalin A i ven marë e pse e kate A tërplot a i pse e kate Me ka puqin e barë Me të cilën ke hingja mi A atu tar marë e pse ke hingja mi A jetë e një të vogël vetëm se me ka përshbarë të këhinë në gjami? Jo, fare si e më të një vetën të vogël. E në regull, pra, Rasulullah i kur tha, se Allahu e ka bojt gjithë tokën në gjami, e jashtë, pra, ku i kekom? Ti kekom të jashtë në gjami, edhe mrejnë në gjami, se lem shi tokës për ti janë në gjami, pra. E si po bojnë në këtë gjami mësë me të armare, në të gjami me të armare? Jo. Thu i kushjehë, se zatën ti je, a i shkapo thu se je. Mësë të rrklo, se bojnë pastaj për, bojn për të atime, pastaj bojnë darje, e dhe dhe dhe era, dhe dhe era ka thonë Allahu gjëlle gjëlelu, të morin qaf, er, qerët, edhe të shofin se je i vogël. Ta thonë Resullallah, së tu selam, la ta katau, o ju, jo, për pak, për pak e për shumë, mësë jakëtën i njëri qëtërin shpinëm. Mos i ndërpra një lidhët e juaja. Mos njëtë një kufi plastike të të të kufi mundon me a ndërpra e lidhët e njëri qetërit. Këto mos i konsideroni. Se këto faktikis nuk meritojnë konsiderim. Në nëpër katunin ton, i kemi murnat me bloka, i kemi murnat me beton, po dirë kanë me zhlasnive ton e hi me dalim e njëri qetërit. Pra... Atoj me ato murna që i kemi e vazhdojnë jetën tonë për diçka qeter, po ato nuk janë pëngesna me, me, me, me eks, ekspeditimin e njenit me qetrin. E disa kufin e dhe mur që s'kanë, nështë i konzidroni fare. Ansh gabini madhë shumë i juaj, për nëse ju i mendoni në brëndësit mren, e të mënduarit ju i se me një vendikon eksiston kufin që i darë vlaun me vlaun. Nuk ka kofi që e darë vlau me vlau në fare. Ato faktikisht në ketë ruzullin të kësor nuk e gëzistojnë. Dhe latë e ka ta u, mos i ndërprani livjët. Dhe në uala e të dhe abaru, as mos i aksani shpinën njën i qetrit fare. Mos ju mundën problemi i dukshëm në, në, në, në majët e kodrës apo në horizont për me aksi shpinën njën i qetrit. Dhe të thët, as me të menduarit, as me të vetruarit. As më me mendim, as më me veprim mos që ndërprer as kush me bashpunumë me njëri-tjetrin deri te niveli më i lartë, deri se çaj deri për ata ajo që kushton më pak e deri te ajo që kushton më shumë. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqata'u wala tadabaru, dhe wala tabaaghadu. As mos yznani, as mos mos mos kontriboni që të hidhnohet dikush për ju e fare për i vëllezërit që keni. Mos i vranë. Linë polëmizimin e kotë, se polëmizimi i kotë është vegele i dhrimit, polëmizimin e të kotën është rrugitë se cila këtë qënë të i dhënimi me njëni qëtërin. Mos e ndani me dhimët, se sotë nuk është dita kër njerëzit bojnë diskutim të lea i mirë dhe të lea i keqë. Nuk është a e për ditë, sotë është dita qëtërë, sotë është dita me bo biseda me njëni qëtërin, si dhile të në qëshë. Kur të njëse më ra, shi i gjëmatin dërshë. Nuk diskutohet më kur në alët ki, se se në alë ti. Nuk diskutohet më adhe sa do të bjena thu, se se në shëmë ti. Po duesh me diskutohet shka me qitin kokë. Duesh me diskutohet ti si me umbroj tjë dhe shë familja, prej ati shime a prej ati breshi që ka njësë më ra. E nuk diskutohet më, a thë do të bin kokë rap një 100 gramë, a thë do të bin 150 gramë, a thuki që po e qëtë këtë breshën a ka hala kokra qira mo e po thujmë kështu pra ja, le se shtiki nëllët nëllët be, be, be, be pak edhe dikur nëllët e rim në nën këmish me një këmish me kratë të shkurt e njoni prej neve e banë gabimin qetërëve matë madhë ati vinë kokra të rritë ati breshëni njoni pëj neve banë gabimin e madhë e qelë gjomin pak e çet krijen me parë çka po ndodh e han një kokë më të madhe për hunë e han më të madhen kokë për hunë në deruari jemat na jemi para një na jemi para një frime na jemi para një fortunes e cila fortun kur të niset i marr dorzat e drifet të korrën edhe i damton ato që nuk janë korr hala mfas mirë i kush ka lënë Masë mirë i para një fortune kalon, këdrisi i kërëm e i bom duj. E i vumë kërstin, i vumë qupi, masë mirë i kalon ajo edhe më mirë ka, ajo që ashtë bëgë qupi edhe ashtë mbulu. Hala më mirë ka, ajo që ashtë mbulu edhe ju kanë vu losa të kolla për mësë me rëndu. Këto kalonjë në masë mirë i prej keve. Ka hala më mirë, ashtë më mirë kalon duj i fshimë, Ka halama mirë, a i duj i fshim në lomë e drithi i hinë hambarë, edhe hambarë i mbuluarë, këto kalojnë edhe më mirë. I lume a i që e fshim i drithin edhe e futin hambarin e vetë, i mjerë a i cili hënezë kur t'ja një se më rapreshën, shkon me qitë falë. I mjerë a i ka halama këtë, asë farën se ka blejë. Ka halama keç, a s'ka bon menë se duhet me ble. Ka halama keç, nuk beson se zban pa ta. Ka halama keç, sa t'hati mëra, se me një qiri a dit e krim na. E krim me qiri a dit. Ka halama keç, edhe harron baba jam edhe joti. Harron vlav jam edhe joti, harroj edhe une, se 300.000 qira, bojnë 300.000 mark në pabliku në qira gjithë. Në dite. Këta harrojnë, për një ndezjet një flakës vogël, me simbolizu se nës jemi ato që ka pëmendoni ju, i qojnë për dhët dit ka 300.000 qira, 300.000 markë në arkën e qira gjithët. Harrojmë, harrojmë se na nuk ka nevojnë me shkun kishë për ti simbolizu disa gjona që ka banë me u simbolizu ndryshe, po na harrojmë edhe qëtër sen, se hojnë tonë nuk ka shë drejt masë të litë dërës masë gjumohë me e këmë e kritiku më një herë, pa e kuptu fare se qishtë të mendimi, edhe pa e kuptu fare se ka më mirë se kjo, edhe pa e kuptu fare se a i pospjegon qka ka më mirë edhe qka ka më keq, po mësu se pa thot filoni për minorën kjo është bunor, po i grim për tjetë, mësu njerëzit me ubinë se keq ka thot a shëvartit. Inderuar i gjemot, Allahu Gjelle Gjelaluhu, a i më vykëshirë thë se apsolut, sa në kurani kerim në ajetin, Në që në penë surët Ali Imran. Nëse Nes, do në dikush të përkhtimi më shku në surët Ali Imran, në ajetin që në penë. Fa fel, ola te kunu kelle dhina te farraku. O ju, fa mos u banin si ata që i shpërndan mëndimët edhe kontribuan në përqarjet një një qëtërit. U e khtëlefu, fa pasaj, u shpërndan mirë. Pas ta i ndryshu në mendimet mirë, e u përçanë derin pikën e fundit, deri sa në sheshë vuhën fjallën po, një në palë, e qetra palë në unë fjallën vuhën fjallën jo. Ta deri këto e prunën punën, oj ju që i përta Allah në surët Ali Imran, në ajetin 105 fa, oj ju musëbani se ato që i ushë përndanë, oj të lefu, edhe prunën jonë edhe ponën në sheshë, në mbadi ma gjahumul bejinat, pasi që, pa të në rritë të dinë se, banë me ndrishu mendimet për qëlimat asë njërë. Pasi që e ditën se ndrishimi mendimit, pa ndrishimin e qëlimit, nuk është dëmë pruës i madhë. Po të ashtë të, kur të ndrishoj që dhe qëlimin, atëherë mos kash kam i diskutu se ke humë. Po pëllion, Populli jonë ka vu gjilpanën e qëlimit me një vend shumë të bukur. Populli jonë ka vu gjilpanën e qëlimit të vakë për me arrit me një vend shumë të dashur, edhe shumë të bukur, edhe s'ka qare pa arrit ati. Me do e mos duhet me dalë në atë bregë. Deshtën njerëzit apo nuk deshtën. Kjo është e vërtet, pa dhe vërtet atë që të rashtë. E vërtet atë që të rashtë se me polici, me polici po vuhet renit ditat e fundit për mëndërtimin e pasaportave edhe kjo është e vërtit atë jetë e pasaport atë jemi bo kalaballëki madh edhe të shalterit i patrioteve kalaballëki madh edhe një një e vërtit edhe qetëra e vërtit Allahun kurani kerim piti me nja jetë shumë të shkurt në gjuzin 29 kurani kerim fa fa ejnë të vëhëbun ku po shkolli? këtë piti e ka bo s'kej ka me shkupi kurani kerimit Ku po shkoni? Ka përgjigje? Jo thot s'ka përgjigje. Ku po shkojm s'ka përgjigje. Se se i tila përgjigje ku po shkojm është munafikllëk. Se i tila përgjigje ku po shkojm është shërbim i ati që po tromën. Është shërbim, është shërbim i vërtet. E ja ati që po tromën. Pra unë pëpis kështo Pëpis për i tje kurani Se që i rasbojmë La veç kurani kerimit A i që i dënë liri A i që i dënë me u liru Për e i dikuj Edhe ik Edhe ik Shkon me një vend tjetër A i A ka djetë liri Mosu edukum Na helbet me dalë Në te ura Me dalte jamia, me dalte sheshi, e me vikata ti se un jam me ti e pastaj mbas shpinën në kafe. Mua se e dukum se un jam me ti. Çi ket un jam me ti? Un si hoj, n'm pas leju populli shqiptar, kam pas me jam ndryshuar fjalën pak që moti ndershëm. Nuk kam pas me jam ndryshuar shumë fjalën. Jo ke fjalën un na jemi me ti. Po kam pas me jam ndryshuar vetëm në shkroj. A më më më pasë leju, a i vetë dishëm se mu e së më lejuit, se nuk jam unë kompetent, nuk jam autoritif. Unë jam hojë që e fali gjumonë. E shka ke pasë me ndëru pra? Qa fitë e qa jonë me, kam pasë me bo te. Kur gjosë kam pasë me ndryshu që të rësajnë fare? A ti mua ti kam pasë me lënë, vetëm qatë ndryshim kam pasë me bo. A kështu unë jam me ti, kam mundësi me vikatë terin shekullin 27. Panderpre un jam me ti e hasu muna un jam me ti e pçit manicaj flet un jam me ti akazh gerpare un jam me ti aka sikla dhe bloka un jam me ti e ble armatur un jam me ti e shtro patozin e non no fus goden hajtu the lest e mai mir the silisilisht e mai mir un jam me ti jo jo jo te dod me bot edhe ata duhet me bë të edhe me shku të të duhet me shku me mërit a i vendi, i nëderuar i gjemot odhë lazër të mëderuar kërët për po përpër kështë kërët kërët gruniot kërët për peket grunisht edhe pakaj rritet edhe peket, bërët mu i gusht edhe aje e ka zakon kërët për peket me laku kolin të poshtë shenjës a shbo me kërët duhet me pa po grunin A ka laku kalin shkokore A kri A ban pinë Balkan Të shpia pinë Taras Me vuti një kafe Me një filxan Me një qajt kachave Edhe një kafe edhe një të mthalni Se kja shto haru edhe një tort Edhe me i vikat grunit tan Me tije jam, me tije Me tije jam unë e me tije A me grunin tanë je kur ta korrësh, a te grunin jotë je kur ta korrësh. Ku je në të lënve? Kur ta korrësh je te grunin jotë, bile duesh me hip në bëqinë, jashtë ta thaj që i duesh me korë, ata duesh me liën fa. E anë e dhe dënja shkoqëp dënja, dënja derët, amati shumitën e bjën të shpia, hamarin e mush, ojnë dëruar i gjemot, mod shqipë ondër, mod, bol, bol mod shqipë ondër. Leja ato ma abete se cilë kje pat me ven, jo ajse pat me ven, se kje pat me ven, edhe ajse pat me ven, ka nëra prej modë. Një njeri prej muslimanëve e piti o gjëntanë. Fak shtu, pse shti muslimanët shumë përpërqarën e kuju kur përspjegonin kohën e përgamerit, asni herë së pove në puna se do kishin thonë kështu, do kështu, për fundë më oja. Pëtë atë herë s'ka parë, gjemotë musliman ndëruar, përgjigje a jonë për këta në shëftjesht, kjo së dënë shumë filozofi, në kone për nga marit Arisat o Seref, sahabët se kanë ditë me u përqa se s'ka egzistu fare, përqa rja nëndryshimi i mendimeve s'ka egzistu fare, ja për shembul, Rasullahi fa, kush po vjen bedrë, këta në tha para gjamiës medine, 314 burra ishin në gjami adit. Dullër shkurë. Këto ishin të mazit drejkët, në gjami, 314 burra shkurë. Luftën e ohudit, në ohud kësh për delë. Dullën në ohud nimi burra. Munafike e boni, zakonin e dati, murgjin të vetë këfajt e prapë. Kësi rëtasht të të këtë. Kësi të të këtë edhe mazhtasht të shekujve. Tja për e donë botën pa munafika, Për atër s'ka nevojme diskutu Po një vërtet prejtë vërtetve Nuk ishte në bedrë se s'kanë me dine a dit I tha Rasullallajt mas juksin për i bedrit Ja Rasullallah Sa ndodhi ajo që ndodhi në bedrë s'keshtu Sa mba dhe Allahi Nëse Allah u t'a shkru në dhe një dit me dalë me k'dan Sa keme pa në meje një gjo Prej të cilës kanë me tuk nashësit Dhe keme qeni pajtuar do në luftën e ohudit do në luftën e ohudit unë s'po spjegoj në gjarën e këti se si lu sënë të në ohud ki po vetëm një gjopë e spjegoj këta e spjegoj Muhammed Mustafa a vetë të në esërmen në hënë me dinë e tha e pashat burin unë tha ati që i dvetëmin e pashë tha ati që i binte i pikë të copa prej trupit posht nuk e patë punën me plaga tha ku i bikë të copa i bikë poshta do me thoni dhenke njerëzit Inderuar I ndërruar e që mosë, kështu asë pajtonës si një ta. Në ka hi friga, në ka hi friga se do të të ndodhë loja të atarit. Në edhe në ka hi friga se do të ndodhë loja të atarit. E qka kjo loja të atarit se përmi një kur? Në mëngoli të atarë gjëtojnë. Një tatarë kishë pas qenë shumë trimë. Pre gjithë trimnive që i kishë pas, më të mëndën trimnive kishë pas amëllësinën e kishë pas angërë shumë. Njëherë me një luftë, me një luftë, me një frontë që kishë ndodhë me statarëve dhe kinezve, që kishë tatarit trim, ishë pasë nështru nën muj para luftës me hësë të, të masë të zli. Me hësë të masë shpejtë. E tani kur hësin kejt ato shpejtë të para, a i kishë hësë shpejtë shumë të masë duke u lafdru, se ki me kam sotë kështu e ka. Ki me kam kishë thonë kështu e ka, e ka shenu historijatë. Kimë kam këtu e koha. Në Ketran duhet me ditë edhe të maths me Hezli. Me pasqjen unë atje sot në këtë kohë, apo në kohën e ati kam pa më thon, po ti bara me edhe pasaportën ta kishë pa. Edhe çipa po Hezli shpejt tek çepa edhe pasaportën e ndërdu, ndërru, ndëru me pra, se koridorët po e hapin qerr. Koridoriun po përgatitin qerr. Koridoriun po vojn hazër qerr. Autobusat garazh hazë, hazër. Hazër me bombder. E shumë njërë thhala nuk për e din shka dhe me thonë fjallë a koridorë. Shumë njërë thhala s'po din me e diskutu se shka është kjo fjallë a koridorë. E di shka koridorë? Shqipë unë e di shka është këtu se di. Shqipa hëdnik. Koridori a shqip hëdnik. E kur është i arësuar, e ka e më një tunel. Kura pa drita e ka e më një tunel. Kjo është koridorë. A koridori jonë është që tërthen? Koridori jonë përkëthajat në di fjalë të thanuna të vasë Qubriloviqi edhe të jua Andrisi. Ate e kanë dërtu koridorit, ato kanë thonë kështu, Shqiptarën Shqipri, që kjo a koridor? Ate që thonë Shqiptarën Shqipri me cindra vite, që kjo a koridor? Do me thonë njënit romen që të rindihmonë me shkua një ku kanë thonë qërë. A dënë këtë koridora? Unë e di që se dënë. Unë e di që se donë, unë e di që ti e kundër edhe ma kundër së unë, po koridorit dyrë du të mjë ambyllë. Koridorit du të mjë ambyllë dyrë. E dhe atët du të mjë ambyllë më rzdo kushtë. Se koridorit zhenë, sa zhenë njërzë, kur shprasët mushët me qërë, dherit kalojë dhe i fundi. Këtu e kanë koridorit. Koridorit e shkollës, këtu e kanë i farin zanë zra e zilja del të shpia i mra me dhaj mas një ati minutë e dhaj del e pasta jetë koridorit ma në fond jetë koridorit orin i e ndërruar odh lazër musliman ndalën e lentën e andrave këta në kam dojnë si ojës porosinët e kaluaran shumë të eri për tri prap ndalën e landë hek oh, në kasetën e andrave prej videozë Lishone, filmin e kurani kerimit në video, në video në juaj, javë qëtë filmet, javë qëtë filmet në gjira të pasërta, edhe me argumentet e shëndosha, a i ju mësonë se si me vefru në gjdo moment, së paku, së paku, tha Allahu Gjelle Gjelalu, huve Gjelle Shalu, sa përkat i përkatë ti dherë si të sodit, tha ju keni ndërmend, edhe u dëni, do një pa tjetër të avdini, se mësë përqarjes, që ka tha Allahu Gjelle Gjelalu, që ka ndonë Tha në theu përçani Në theu përçani Edhe veçavec me ndoni Tha Allahu Gjellë Gjellë Vëlekum Vë ulaike lehum Azabun azim Tha do t'ju dënoj Me dënimët e rënda Do t'ju dënoj me azabët e mra Dënim Këto do t'ju dënoj Tha Allahu Gjellë Gjellë Vëtën në thë Në fëtërafe Me ndimët i keni veçavec Zgudëzoni me mendu në në në në në në në në në në në në në në në në n و... واولئك لهم عذاب عظيم ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وعمرهم الى الله فيلبيهم ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون فالله جل جلاله قد اتو پرچاروا مسلما او دستار چتو چو پرچار الله جل جلاله واختلفوا اذا يپرن يون اذا پون شاف يكونت ينتستون بلاطو فوكانوا شيعا edhe unë danë në parti tha Allahu Gjellë Gjellë të tjela parti është kërani kërim është në disa vende e thekuna u danë në parti tha wakenu, u shian u danë në parti tha Allahu Gjellë Gjellë u për nga marit vetë letës të minë hunë fichej tha ti mo nuk je i atyre edhe ato mo faktikis nuk janë asë tu të smit e qka mu po tash prafë tash kja është signal i katastrofës që mundët me ndodhë një popullit nëse është përndarë Nëse për qanë ato Tha s'jemo e jatime Tha lesë të minuhum për shëj Tha nuk bashkon kër një sen më ato E për të një rezultati Tha wa amruhum ilë Allah Tha Allahu gjëllë gjalu Atër tha vigilensën bita E marë un Atër tha mbikshiren apsolutën bita E marë un Inna ma amruhum ilë Allah Thumma ju nëbihuhum Bima kanu je falun thë unë, thë Allahu, me vejë për i tregoj, se këtu edhe këtu gabime patët, me vejë për i tregoj, unë i denoj ato pas taj rept. E nëse nuk jeni të, për, të përsharë, nëse jeni unik, edhe se i cili për juve punon edhe jeton edhe vdes për njëni qetrin, thë Allahu gjëlle zhjën e luhu, e me keni maritu në dihman tima in jensurukum Allahu fe la ghali belekum fa sëtë ju në dihman unë eskakush ju mund nëse ju në dihman unë eskakush ju në post fa in jensurukum Allahu fe la ghali belekum wa in jakhdhulkum fa men dhellëdhi jensurukum min duni e sa Allah në Kurani Kerim në vazhdim e nëse unë jen posti a kakush ju në grenë mo Tha nëse unë ju më poshti të gjithë Dhe a ka kakë shumë le në mo Wa alallahi Feljeta wa këllil mu'minun Tha o muslimanet Më bështet në në allahun Tha allahun gjëllë gjëllalu Më bështet në në athej më bështetje të flot Po më shkoni me korë pa drapën Fa më bështet në allahun gjëllë gjëllalu Po më shkoni pa drapën Se pa drapën i thojnë me shkull E me shkull je i shkullën pra Tha më bështet në allahun gjë Abu Surayh al-Uzay khuzai radiya Allahu ta'ala anhu transmeton sot një ditë prej ditëve doli Rasullullah sallallahu alaihi wasallam prej shtëpisë ati doli para nesh dhe foli fa a laysata tashhadun an la ilaha illa Allah fa hu musliman asjeni ju po thoni ashhadu an la ilaha illa Allah than poja Rasullullah than poja Rasullullah nai me ato qala inna hadha al-Qur'an tarfu bi yadi Allah Tha ki kurani kërimi e ka një anë në onë të kapën për dorën e Allahutë. Tha e onë në tjetër e ka të kapën për dorën e juve. Tha si ta mani anë në juve, e manë Allahu anë në në ve. Nëse ju anë në juve e lishëni, e lishënë Allahu gjëllë gjëllë anë në në ve. Po e shlojmë, po e majmë ka njëherë, ka njëherë, po e lishëmë të ndërshëmë. Një në zëtë ditë, alhamdulillah, pushunë si të tonë prej haramit në televizorët e tonë pushon prej haramit. Zahar ufrin në njerëzit kanë tu flas. E pëndëgjun si drenin pushoj pushka pa kaq an mikut. E lishun me një harthë u bë biti. Kam tu kam tu shku post. Mos talishum anën tonë të Kuranit të Kerimit. Ne alishum anën tonë, e lishon Allahu xhallej gjëlle, xalelu vetën. O besimtar më këta po e mbyllim. Largoni prej haramit. Largoni prej haramit total. Largoni prej dishimit. Lërgëllu për e asaj që janë shëtë dishim të dhe mështovë të haram Kapën i oju tri për rrugën e omerit i së litha Katërëdët halale i ke milon përbo Tu të se i katërëdët e njëshë haram mështë për nadel Katërëdët halale përbo i lishmi Tu të se po bim katërëdët e njëshën herë haram Lërgëllu për e haramit aldi me Allah u të është me neve Ne dhe të fitojim një milion përqin Ne dhe të fitojim n Na do ta mundim a te Se për me mund a te Na ai po kontribon shumë Ai po kontribon shumë Na për me mund Ai spër edin së ashtë hum Ai spër edin së për hum fare Për na anë hisën ton Anën an tonë të kitabit tonë Ta më e më dorë Se anë miku i onë po kontribon me hum bëj A na po kontribon me fitu Ai që ka kontribon me fitu fiton Ai që ka kontribon me hum Hum Në ndesë të qera, insha Allah Nëse arrimë me spjegu Kjo tjelija e fundi që ka kuptimin Nuk do të alam për e bo Allahu gëllë në gjelaluhu në mazën e gjumaz Kabull e bo Allahu gëllë në gjelaluhu në bashkot Të hia e asaj që në hadisën e për nga meri të vërtetu Se rëzki jonë ashtë në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n rrotë kionas nën hijen e stindhave edhe nën hijen e shigjetave nën hijen e shigjetave e kemi kabull edhe nën hijen e shigjetave do ta fitojmë se edhe ai edhe ai ka kohën e vet o allahjun ne jemi ato qi luf nuk doim ne jemi ato qi luf nuk doim po jemi ato qi ja dimrëni në kohën e vet na na në gjamirës, na imrojmë në kurthin e xhamisë se ne nuk doim xhak dorë dhe edhe xhakën e derës nuk e doim po na ja dimrëni Edhe na ata dim me bó. Edhe s'ka kush na prigon parë na as në mënyrë kush na prigon parë, asçi si vem konsiderata ajo pun, ama na deklarojmë i pandërpreh se na nuk doim luftë, po na shkadojmë. Na dojmë jetën. Na dojmë paqen shumë. Kto i dojmë shumë se kto ja jeta e ajon, edhe mentaliteti jona është paq, dini jona është paq. Fjala islam do të thon paq, edhe na na këtë e dojmë. Çka ka tani na dritare më paqes tek ti dini? Të gjitha jemi të gati me qelë, edhe me i mbilë në kohën e durë, lillaj e fatihar.